də qalmışdıq. Nə sı qayda götürdük? 29-cu 30-da qaldıq. Am sonra Şeyx Rəhməhullah İmam Əhməd məhəlləsini açan İmamlardan biri buyurur ki, 8-ci qayda usul usundanı sünnə, yəni əsaslardan biri də və qismatul fey və iqamətul hudud ilələ əimməti madin ləysə ləəxədin ən yata'anə aleyhin və lə yunazihun hmm. və sonra şeyh rəhmi allah ki əmirlərə, əmir sahiblərində qılası tabi olmadan qeyd edirdi və qeyd etdi ki onlarla bir yaxşı olsalar da pis olsalar da onlara tabi olmaq lazımdır və onlarla döyüşmək yəni onlar onların əmri altında döyüşmək həmçinin vacibdir və sonra Şeyh Rahim Allah yenə o məsələnə davam edir və buyurur ki Va fey. yəni döyüşdür ki, qənimət düşmür onu bölmək də onun məsləhəti də yenə əmir sahibine aiddir, yəni o baxır hakim, və həmçinin və iqamətül hudud və hudud yəni Hədd eləmək, cizalandırmaq günahkarları Məsələn, birini cinayət edib Onu cizalandırmaq Biz ki, şəriyyətdə Orada əl kəsilir Bələləsə, bələ olunur Bələləsə, bələ olunur bu, yəni, Həmisi bunlar əmir sahibinə aiddir yəni, Əmir sahibinin altında əmir olunur Və iqamətul hudud ilə əimməti mağdın Yəni, bu ta axıra candı, yəni, qiyamətdə can Hasarınız Leysəli əhəd ən an yət'ana aleyhim Və heç keçə ixtiyalı yoxdurları tən eləsin Və lə yunaziəhum Və həmçinin itaat etməkdən Dönsün Elavət ayətdən Oşeyq Rahimullah Bu qayda 30-cu qayda da gətirir Və ümumiyyətlə Peyğəmbər Əmir sahiblərinə tab olmağı Həm ayələr var, həm içində hədislər var Çoxlu hədislər Bəzi hədislərə məsələn Peyğəmbər salıb biyyət edəndə Peyğəmbər salırlar Peyğəmbər salıb deyibdir ki Söz verir ki Bəs əməs sahibinə tabi olacaqsən Qulaqsəsən Çətinlikdə və yaxşı olanda da Və həmçinin onun əmni altına çıxmamaq çıxmamaq <Gülüyor> Nəcə Buxarə Mosuləmin və s.s. hədis kitablarında belə hədislər çoxdur və ə, həmçinin hədisdə burada davamlıyır ki, və həmçinin haqqı demək harada olsam və Allahdan başqa heç kəsdən qoxunmaq, yəni haqqı demək də.